פרק יא: ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו וריט ונעבדקה, ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ושמתי החרפה על כל ישראל, ויאמרו אליו זקני יבש,